Петруня припадає обличчям до могили і, плачучи, цілує суху землю. А неподалік стоїть згорблена доцька із заломленими перед собою долонями і на всі очі пантруячи на зерці йде Іван. Вона дрижить своїм змалілим тілом, бо їй здається, що навіть тепер по стількох роках Варварчук іще не розквитався з їхнім Дмитриком за свою Петруню. Така він людина, Іван. Та зрештою, люди ніколи нікому не встигають ані подякувати за добро, ані відплатити за свої образи. Нікому. Навіть собі. І майже ніколи не є Навпаки. Новела третя. Гойданка життя. Маренька Богодуха гойдає порожню хітанку, прив'язану до старезної груши мотузям, і груша, немовби натомлена життям людина, покірною безвідмовно скрипить у так неспішному своєму коливанню. Гойда, гойда. Примітка. Хітанка, гойданка, діалектне. Поскрипують і розсохлі дошки гойданки, прибиті до двох поперечних брусків, що вже на силу втримують пошарпані вітром, дощами і часом мотузи. Ними підперезана до груші саморобна хітанка. Сміливе ранкове сонечко крізь лист пробивається в затінок прохолодного з ночі саду. Наповен голос гудуть бджоли, і його остро пахне молодою м'ятою. А в сусідському обійсті заклично і гагікає збуджений чиємось запахом лошак, ніби змагається з тонким і надокучливим блеєнням овечки, випущеної до схід сонця на пашу. Хіта хіта муркоче собі підніс Маренька, і що сили розгойдує хітонку під самий верх груші. Маренька звично погойдалася б на гойданці сама, поки ще тисова рівня порається коло худоби, та не розв'яжуючи язиків, аби не тратити часу сапає городи. Для Мареньки щоденне гойдання – корисніше, ніж вранішнє вмивання снідання. Зірветься на ноги до схід сонця, а хоч у літку, а хоч у зимку, плесне непочатої води в заспане обличчя, пожує зірваний вишневий лист, стебельцем м'яти, чи роздушить у роті примерзлі ягоди калини, та й тихо всядеться на гойданку, незмінно застеливши її перед тим старою вовняною хусткою. Цю хустку, що лишилася Маринці від материної бабці Федори, вона би не проміняла на жодне інше віно. Бо Федорина хустка жива. Маринька отак бере її в руки і за маленьку хвильку чує, як хустка починає з нею говорити. Ні-ні, вона говорить не словами. Хустка передає свій жар через Маринчині долоні. Через долоні перетікають чиїсь віщі слова, схустки, щоб робити потім у Маринчині невинній голові колотнечу. Брешуть люди, що її прабабця Федора знала мольфарство. Ото й передалося воно через кілька колін. Маринька з того сміється. Яке там мольфарство? Ворожба – це коли чарівне зілля збираєш точно в одному місці і в один час. Коли змішуєш, колотиш та на вогні його припікаєш. Коли з мерця знаки крадеш, пиття з них робиш, а потім людям голову дуриш. Оце є мольфарство. А вона не знає примівництва. У Мареньки znacka, a ne ворожба